De kom till Kafarnum och när han var hemma igen frågade han dem, vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den största. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sa, om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om det och sa, Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig.